Роду мого багатьох поколінь, Це твоїх прадідів спадщина, сину, Маму і тату, низький вам уклін. Липень 2012-го. Сторінка 161. Розділ «Хресна дорога. Страсті Ісуса». На ілюстрації «В оточенні кінних і піших озброєних катів Ісус упав». Тяжкий хрест наказано нести далі комусь із натовпу. Сторінка 162. Стація перша. Цікаво, повторилося би знов, якби події сталися сьогодні? На хресну смерть засуджують любов. А судді хто? Не наче пси голодні, їм хліба й видовищ подавай. Жорстокої, кривавої розплати. А завтра будуть мріяти про рай, Зваливши все на Понтія Пилата. Хто засудив на хресну смерть Христа? Пилат, який умив прилюдно руки? Ні, то гріховна наша суєта Послала Сина Божого на муки. Моє убите в лоні немовля, Покинута твоя старенька мати. Ісус один – а грішників – земля. Йому за всіх тяжкий той хрест приймати. Сторінка 163, стація друга. Найтяжчий хрест поклали на Христа. Гріхи усіх лише йому на плечі. Святі не розтулилися уста На виправдальні та благальні речі. Плювали зло у праведне лице. Його штовхали, сипали образи. Без нарікань Ісус терпів і це, Не огризнувся жодного він разу. Чому ж тоді далеко не святі, Не варті на нозі його мізинця? Ми гніваємось часто у житті І ближнім не прощаємо дрібниці. За що ти, Сину Божий, постраждав? Чи стала жертва для усіх уроком, Марнуємо життя, яке нам дав, І хрест стає все тяжчим з кожним кроком. Сторінка 164, стація 3 Ішов бо знав, що стане він мостом до раю, Крізь гріхів могутню скелю, Придавлений, мов каменем, хрестом, Ісусу перше падає на землю. Він устає, хоча не відпочив, Кривавий під стікає прямо в очі. Де ж ті, кого любові він учив? Юрба навколо свище і регоче. Жорстокий світ, який жорстокий світ, Як мало милосердя й любові! І пише кров'ю він новий завід. Щоб ми не захлиснулись у грехові. Якщо ти, друже, не минув біди, Здається, що життя твоє пропаще, Вставай, бери свій хрест, і далі йди, Немов Ісус, і знай, тобі не важче. Сторінка 165, стаття 4 Коли вже світ від тебе відвернувся, І хрест важкий не має сил тримати, вона підійде, тільки б не забувсь, В біді не залишає справжня мати. Ісусе, то така волюча мить Зустрітися з матусею очима, Коли все тіло зранене ще мить, А ти ще й хрест волочиш за плечима. О, краще б їй не бачити того, Як люди зневажають її сина. Вона ж йде, не кидай його, про мати і про свята дитина. Хай що б не напророчило життя, Куди б твій човен не несло вітрами. Якщо ти мати, не лишай дитя. дитино, не лишай стареньку маму. Старінка 166, стація 5. Ще мить, ще крок, терпи. Дивися, он Голгофа, недалеко вже до неї. Бере твій хрест на плечі Симеон, звичайний чоловік із Киренеї. А ти, напевне, навіть не чекав на допомогу іншої людини,